Wir sind jedem Rätsel auf der Spur. Wir lösen sie, Glaub mir, nur. Georgie empfing auf dem Bahnhof ihre Base und ihre beiden Vettern. Timmy, der Hund, stand neben ihr. Voll Freude über das Wiedersehen mit Julien, Dick und N. Wedelte er eifrig mit seinem langen Schwanz. Es gab viel mehr Spaß, wenn die fünf beieinander waren. Wird Onkel Quentin während unserer Ferien zu Hause sein? Nein, Pa und Ma sind gestern nach Spanien abgereist. Wir werden also allein in unserem Felsenhaus sein. Oh, klasse. Großartig. Dann können wir von morgens bis abends in unseren Badesachen rumlaufen. Ja. Und Timmy darf während der Mahlzeit bei uns im Zimmer sein und wurde nicht hinausgeschickt, sobald er sich rührt. Einem Mann, der so klug ist wie dein Vater, Georgie, muss man vieles verzeihen. Ja, ja, man hat es schwer mit einem Wissenschaftler in der Verwandtschaft. Hm. Aber Johannes doch da, Georgie. Hoffentlich kriegen wir was Gutes zum Essen. Kommt, wir fragen sie, ob sie uns gleich etwas geben kann. Ich habe Hunger. Ich auch, ja. Johanna, die Köchin, versorgte die Kinder mit den schönsten Leckereien. Und sie hatte natürlich auch einen großen Knochen für Timmy. Und jetzt musste was unternommen werden. Gehen wir doch zum Strand hinunter. Oh ja, wir können ein paar Pflaumen pflücken. Außerdem kommt am Strand immer der Eismann. Los, wir ziehen gleich unser Badezeug an. Ich freue mich schon auf das Wasser. Ja, ha, Du wohl auch, Timmy. Aber zuerst buddeln wir uns bequeme Gruben in den Sand zum Sitzen. Ja, und dann geht's hinein ins Wasser. Zwei Gestalten kamen den Strand entlang. Ein Mann und ein Junge, der ganz zerlumpt und verkommen aussah. Er trug ein paar schmutzige Hosen, einen alten, ausgeblichenen Pullover und keine Schuhe. Der Mann hinkte, Und wirkte ebenso ungepflegt wie der Junge. Als die Kinder aus dem Wasser kamen, war der Mann fortgegangen. Und der Junge saß in Georgies gemütlicher Sandgrube. Raus mit dir, das ist meine Grube, das weißt du genau. Jetzt sitze ich aber drin und deshalb ist es meine Grube. Weil nur deine Fäuste, ich krieg dich schon raus. Niemals. Georgie, mhm. wenn du unbedingt geraucht werden muss, dann lass es mich lieber tun. Aua! <lacht> Au! Mit jemandem zu boxen, der kleiner ist als du. Die da will ich versuchen. Mit Mädchen rauft man nicht. Ich bin noch ein Mädel, deshalb kann ich sie mit gutem Gewissen verhauen. Raufen verboten, verschwinde. Hast du mich nicht verstanden? Ihr gemein Kerle. Stimmt, das ist wirklich ein Mädchen. Hoffentlich haben wir sie zum letzten Mal gesehen. Dieses Lumpenmädel hat mir einen tüchtigen Kinaken versetzt. So ein Teufel. Mich freut es, dass du sie verhauen hast. So ein ekelhaftes Biest. Wir bloß keine schlechte Laune, George. Wir möchten jeden Tag von diesen Ferien voll genießen. Da kommt der Eismann. Jeder hey, kriegt dein Eis von mir spendiert. Ja, Timmy, mich <lacht> Toll. Als die Kinder abends in ihre Betten gingen, waren sie recht müde. Johanna brachte ihnen noch einen Krug voll heißem Kakao und ein paar Kekse aufs Zimmer. Es war eine sehr dunkle Nacht. Dicke Wolken standen am Himmel, als Anne plötzlich aufwachte. Sie hatte schrecklichen Durst und kroch aus dem Bett. Sie knipste die Taschenlampe an. Der Lichtstrahl fiel aufs Fenster. Aber was war das? Georgie, Georgie, schnell mach Licht, Georgie. Ich habe ein Gesicht am Fenster gesehen. Ein entsetzliches, schreckliches Gesicht hat mich angestiert. Aber es ist nicht zu sehen, Ann. Ich habe gehört, wie jemand schnell den Gartenweg hinuntergelaufen ist. Komm, Timmy, wir laufen schnell nach. <lacht> Mein Gott, wo bist du denn so nass geworden? Er war am Meer. Wahrscheinlich ist der Einbrecher, oder wer es eben war, hinunter zum Strand geflohen und in ein Boot gesprungen. Nur so konnte er Timmy entkommen. Armer Timmy, du hast ihn verloren. Es war sicher ein Landstreicher. Er sah, dass alle Türen und Fenster unten verschlossen waren und wollte durch eines der oberen Fenster ins Haus eindringen. Deshalb kroch er am Efeu hoch. Jetzt weiß er wenigstens, dass er ein großer Hund ist. Und wir brauchen uns nicht weiter zu ängstigen. Dass Johanna nichts gemerkt hat. Wir werden ihr von alledem nichts erzählen. Sie würde womöglich noch ein Telegramm an Onkel Quentin schicken. Ach, heute schien wieder die Sonne schien das Erlebnis der letzten Nacht bereits vergessen zu haben. Plaudernd und lachend lief sie mit den anderen zum Strand. Georgie lag faul auf dem Rücken und streichelte Timmy. Julian zeichnete die Felsen, Dick las. Plötzlich wurde Georgie von einem Steinchen getroffen. Was war denn das? Hast du nach mir geworfen, Dick? Nein, stimme ich nicht, Georgie. Das Buch ist zu so spannend. Ah, schon wieder einer. Hey, lass das. Ein Pflaumenkern. Au, schon wieder einer. So eine Frechheit. Wenn ich jetzt dein Gesicht zeichnen könnte, George. So etwas Finsteres. Au. <lacht> oh. <lacht> Was fällt dir ein mit Kern nach uns zu werfen? Ich habe sie nicht geworfen. Lüge nicht, natürlich bist du es gewesen. Ich habe sie aber nicht geworfen. Ich habe sie gespuckt. Schau doch. Au, lass das sofort. Wetten, dass ich weiter spucken kann als ihr? Da, nehmt von meinen Pflaumen. Schön, wenn du gewinnst, kaufe ich dir ein Eis. Bin ich aber Sieger, verschwindest du und störst uns nicht mehr. Verstanden? Du bist unmöglich, Dick. Lass ihn nur, du weißt doch, wie gut er es kann. Er wird gewinnen. Wir sind das Lumpenmädel los. Also gut, die Wette gilt. Los, komm rüber zu uns. Ihr dürft nicht über den Strich treten. Los, du zuerst. Nein, du. Hier hast du eine Pflaume. Super, Dick, das versuch du mal. Oh. <lacht> du schuldest mir ein Eis. Mein Stein ist mindestens einen Meter weiter geflogen. Keine Angst, ich werde es dir schon kaufen. Geh, Dick, und kauf ihr endlich das Eis und sag ihr, dass sie dann heimgehen soll. Ich werde das Eis hier essen. Jetzt siehst du direkt Georgie ähnlich. Was? Diese schmutzige, ungezogene, ungekämmte Mädchen soll mir ähnlich sehen, Dick? <lacht> Puh, ich halte es gar nicht in ihrer Nähe aus. Sei still, Georgie. Was meinst du damit? Ekelst du sich vor mir? Hey, du bist genauso ungezogen wie ich. Sag mal, bin ich an dieser Schramme schuld? Es tut mir leid, dass ich dich gestern geschlagen habe. Ich dachte wirklich, du seist ein Junge. Wie heißt du eigentlich? Joe von Josephine. Joe sieht dir unwahrscheinlich ähnlich, George. Die gleichen kurzgeloppten Haare, Sommersprossen, Stupsnase. Dasselbe finstere Gesicht und die funkelnden Augen. Hoffentlich bin ich nicht genauso dreckig wie sie. <lacht> will sie vielleicht den ganzen Tag an uns hängen? Ich gehe, wann ich will. Euer Hund gefällt mir. Der mag mich bestimmt. Alle Tiere mögen mich, auch Katzen. Wieso? Meine Mutter war beim Zirkus. Wir hatten Dutzende von Hunden. Sie waren alle so nett. Ich habe sie sehr lieb gehabt. Und wo ist deine Mutter jetzt? Ist sie immer noch beim Zirkus? Sie ist schon gestorben. Seitdem sind Vater und ich nicht mehr beim Zirkus. Wir haben jetzt einen Wohnwagen. Und was macht dein Vater? Vater war Akrobat, bis er sich verletzt hat. Er kann nur noch humpeln. wo ist dein Vater Joe? Irgendwo hingegangen, um irgendwen zu besuchen. Ich bin froh darüber. Er war heute früh so schlecht gelaunt. Deshalb habe ich mich unter dem Wohnwagen versteckt. Kann ich so lange mit euch zusammen sein, bis mein Vater abends zurückkommt? Nein, wir können dich nicht brauchen, stimmt's, Anne? Naja, es ist vielleicht doch besser, wenn Joe geht. Könnte sie denn nicht hierbleiben und mit uns essen? Ihr habt doch gehört... Lass nur, ich gehe schon. Ihr könnt mir alle gestohlen bleiben, nur den da, dick mag ich. Er ist sehr nett, aber euch andere pfeife ich. <lacht> Ist Timmy noch nicht zu Hause? Julian, ruf ihn doch. Ich möchte endlich ins Bett gehen. Er ist schon fast eingeschlafen. Na, da bist du ja, Tim. Wo bist du denn gewesen? Wieder auf Kaninchenjagd? Was wedelst du so zaghaft mit dem Schwanz? Du siehst aus, als hättest du einen Streit verbrochen, Timmy. Naja, marsch ins Bett mit dir. Und vergiss bloß nicht beim leisesten Geräusch in der Nacht zu bellen. Mitten in der Nacht wachte julien auf. Es war ihm, als ob im Hause etwas umgefallen wäre. Aber da er Timmy durch die offene Tür schnarchen hörte, legte er sich beruhigt auf die andere Seite. Er hörte nichts mehr, bis Johanna am nächsten Morgen in die Küche ging. Ah! Julian! Julian! Ach du meine Güte, entsetzlich! Julian Dick, schaut euch das an! Das Arbeitszimmer des Herrn! Was für ein Durcheinander! Alle Schubfächer sind durchgewühlt, das Geheimfach ist erbrochen. Um Gottes Willen, wer ist nur in der Nacht hier gewesen? Alle Türen und Fenster waren doch verriegelt. Jemand hat etwas gesucht, ganz klar. Schrecklich! Und zu alledem ist Timmy noch krank. Er ist bestimmt sehr krank. Nicht einmal aufgewacht ist er, als die Einbrecher im Haus waren. Jetzt wird mir klar, warum er gestern Abend so lange draußen war. Jemand gab ihm etwas, mit einem Betäubungsmittel zu fressen. Jetzt verstehe ich auch, warum er so verdattert ins Haus gelaufen kam. Wir müssen unbedingt die Polizei verständigen. Auch den beiden Polizisten war es rätselhaft, wie der Einbrecher ins Haus kommen konnte. Sie prüften bedächtig jedes Fenster und jede Tür. Alles war noch fest verschlossen. Jetzt standen sie vor dem Speisekammerfenster, das ein wenig offen stand. Ich nehme an, dass er hier eingedrungen ist. Es klemmt schon immer und schließt auch nicht richtig. Aber da kann doch niemand durchkriechen, weil es so winzig ist. Kleines Fordern, äh, glauben Sie, dass Sie sich durch dieses Fenster schlängeln könnten? Kaum, aber ich will es gern versuchen. Unmöglich! Julian, zieh mich wieder zurück, ich bin stecken geblieben. Haben Sie eine Ahnung, was gestohlen worden ist? Nein, nicht einmal Georgie, die die Arbeiten Ihres Vaters besser kennt als wir. Aber da fällt mir ein, mein Onkel hat vor einiger Zeit aus Amerika zwei dicke Hefte mit Notizen und Zeichnungen mitgebracht. Er sagte einmal, dass viele Länder glücklich wären, wenn sie diese Aufzeichnung besäßen. Ich glaube, er hatte sie hier im Geheimfach. Wie leichtsinnig von Ihrem Onkel, dass er so wichtige Dinge in einem gewöhnlichen Geheimfach aufbewahrt und abreist, ohne eine Anschrift zu hinterlassen. In ein oder zwei Tagen wissen wir seine Anschrift. Wir kommen später mit einem Fotografen wieder, der ein paar Aufnahmen von diesem Zimmer machen wird. Bis dahin darf nichts verändert oder angefasst werden. Ach, sie kommen wieder. Müssen wir nochmal alle ihre Fragen beantworten? Ach was, wir laufen ihn einfach davon und gehen baden. Wir sind ihm sowieso keine Hilfe. Eine rätselhafte Angelegenheit ist das. Bis auf Julian waren die Kinder von den Aufregungen des Tages sehr müde. Ich lege mich hin. Anne, warum gehst du nicht auch ins Bett? Du siehst richtig erschöpft aus. Ja, ja. Mach ich. Und du, George? Ich gehe noch mit Timmy ein wenig spazieren. Nie wieder lasse ich ihn allein draußen. Komm, Timmy. Ich habe keine Lust allein hier unten rumzusitzen, George. Ich sperre alle Fenster und Türen ab, nur die Haustür lasse ich offen. Vergiss nicht, die Kette vorzulegen. Als Julian bereits im Halbschlaf lag, hörte er, wie die Haustür zugeschlagen wurde. Nun ist Georgie wieder zu Hause, und gleich darauf war er auch schon fest eingeschlafen. Aber es war nicht Georgie. Ihr Bett blieb die ganze Nacht leer. Das wusste jedoch niemand, nicht einmal N. Na sowas. Georgie ist schon auf und davon und hat noch dazu ihr Bett in Ordnung gebracht. Mhm. Sie hätte mich wirklich wecken können bei dem schönen Wetter. Vielleicht macht sie mit Timmy einen Morgenspaziergang. Wahrscheinlich ist sie mit ihrem Boot zum Fischen rausgefahren. Gestern sprach sie noch davon. Sicher kommt sie nachher mit einem Haufen Fische zurück. Die kann Hannah uns dann braten. Ja. Lass uns ein bisschen an den Strand gehen. Als sie an den Strand kamen, sahen sie hinaus aufs Meer. Weit draußen war ein Boot. Es schien, als ob zwei Personen drin säßen und fischten. Ich wette, das ist Georgie mit Timmy. Juhu! Sie hört nicht. Dort kommt Joe, sie sammelt Strandgut. Guten Morgen, Joe. Hallo. Du sag mal, was ist denn heute los mit dir? So verheult und verschmiert im Gesicht. Und noch eine Schramme. Fertig geschlagen. Mein Vater. Hä? Er ist mir davongefahren und hat den Wohnwagen mitgenommen. Als ich an die Tür schlug, stieß er mich von der Stiege herunter. Dein Vater kommt doch wieder, oder? Ist der Wohnwagen dein einziges Zuhause? Ja? Wie willst du denn jetzt leben? Vater hat gesagt, dass Jakob mir etwas Geld für das Essen geben wird. Wer ist dieser Jakob? Jakob ist ein Zigeuner. Das klingt ja alles recht haarsträubend. Wo ist denn jetzt dieser Jakob? Weiß nicht. Jedenfalls hier in der Nähe. Ich darf nicht weg von hier. Die drei liefen weiter. Sie sorgten sich ein wenig um dieses kleine, schmuddelige Mädchen. Aber was konnten sie schon tun? Nichts außer ihr bisweilen Geld und Essen geben. Dick hatte ihr heimlich eine Mark in die Hand gedrückt. Es wurde Nachmittag. Aber weder Georgie noch Timmy erschienen. Jemand trippelte den Gartenweg hinauf. Julian öffnete die Haustür. Es war Joe. Schweigend überreichte sie einen Briefumschlag. Au! Dick, bring sie ins Haus und lass sie nicht davonlaufen. Mhm. Lass mich los! Ich habe euch nur diesen Brief überbracht und sonst nichts. Hört euch das an, es ist unglaublich. Wir wollen das zweite Notizbuch haben, das mit den Zeichnungen. Sucht es und legt es unter den letzten Steinen des Gartenweges. Das muss bis Mitternacht geschehen. Wir halten das Mädel mit dem Hund bei uns. Beide lassen wir frei, wenn wir das Notizbuch bekommen haben. Kein Wort der Polizei, sonst kehren weder das Mädel noch der Hund zurück. julien julien die arme George ist überhaupt nicht von ihrem Abendspaziergang zurückgekommen. Sie ist gefangen worden. Ja, jemand hat ihn aufgelauert. Georgie und Timmy sind entführt worden. Ein anderer hat abends die Haustür für sie zugemacht. Wer hatte diesen Brief gegeben, Joe? Ein Mann. Er war wie ein Fischer gekleidet und sprach gebrochen Deutsch, wie ein Ausländer. Ich glaube, du willst uns zum Narren halten, Joe. Ich habe den Mann noch niemals gesehen. Wirklich. Nee. Er hat mir ein paar Pfennige gegeben. Dafür sollte ich den Brief abgeben. Mhm. Lasst mich gehen. Ich weiß nicht mehr. Dass Georgie in Not ist, freut mich nur. Hm? Leute wie sie verdienen so etwas. Lass sie gehen, Dick. Sie ist eine boshafte wilde Katze, die ihre Krallen zeigt. Ich dachte, dass ein guter Kern in ihr steckt. Ich habe das auch gedacht. Na, geh jetzt, Joe. Wir brauchen dich nicht mehr. Julian, was tun wir jetzt? Polizei verständigen? Lieber nicht. Mir scheint, diese Leute meinen es ernst mit ihren Drohungen. Wir müssen schleunigst die Sache mit dem Notizbuch überlegen. Ach, wie die sich das vorstellen. Ich gehe und suche eins aus, in dem Zeichnungen und Aufzeichnungen sind. Wenn die wüssten, dass wir noch einen Safe von Onkel Quentin in der Mauernische entdeckt haben. Sobald es dunkel wird, verstecke ich mich im Garten und passe auf, wer das Buch unter dem Stein abholt. Dann bleibe ich ihm auf den Fersen. Dick, das ist eine gute Idee. Es ist wirklich besser, wir beobachten, wer des nachts kommt, als die Polizei. Denn dann könnte es Georgie und Timmy vielleicht schlechter gehen. Aber wir müssen jetzt unbedingt mit Johanna reden. Am Abend kletterte Dick auf die große Eiche. Er setzte sich in eine Astgabelung und wartete geduldig. Vom Kirchturm schlug es jetzt drei Viertel elf Uhr, als Julian aus der Haustür kam. N. hatte ein dickes Notizbuch gefunden und es in ein Stück Papier gewickelt. Nun machte sich Julian am Stein zu schaffen und lief dann ins Haus zurück. Wer würde das Päckchen abholen? Dick hielt vor Spannung den Atem an und lauschte nach Schritten. Fünf Minuten gingen vorüber. Kroch da nicht jemand durch die Hecke? Dick riss die Augen auf, konnte in der Dunkelheit aber nur einen Schatten erblicken, der schnell zu dem Stein lief, ihn keuchend aufhob und sofort wieder fallen ließ. Dann kroch der Schatten zurück zur Hecke. Dick glitt leise vom Baum. Im Nu war er durch die Hecke geschlüpft. Wo war jetzt der geheimnisvolle Fremde? Aha, dort drüben auf dem Feldweg bewegte sich ein Schatten gleichmäßig auf den Weidezaun zu. Ein lauter Lärm ließ ihn zusammenfahren. Ein grelles Licht blendete ihn. Dick duckte sich rasch. Da stand ja mitten im Feld ein Auto. Der Wagen wurde eben gestartet und fuhr langsam davon. Dick kroch vorsichtig aus seiner Deckung und versuchte zu erkennen, wer im Auto saß. Er konnte aber nur den Fahrer sehen. »Wo ist der andere Bursche?« Der hätte das Päckchen geholt und es vermutlich dem Mann im Wagen gegeben hatte. Ist er auch davon gefahren? Oder steckt er noch in der Nähe? Dick, du musst auf der Hut sein. Halt! Da kriecht dir der Schatten schon wieder über den Zaun. In Richtung Felsenhaus. Jetzt spielen wir ein wenig Entführer und treten mit dem Banditen ins Geschäft. Na, warte. Wenn sie Georgie als Geisel zurückhalten, machen wir es mit den Burschen da ebenso. Wie du mir, so ich dir. Ah! <lacht> Julian! Julian, zu Hilfe! So komm doch! Dick, wo bist du? Was ist geschehen? Mein Gott, ist das möglich? Nein, das kann doch nicht Joe sein. Sie ist eine Wildkatze. Schaut euch nur an, wie sie mich gebissen hat. Wir bringen sie hinauf und legen sie ins Bett. Sie ist ja völlig erschöpft. Wenn ich dich erkannt hätte, Dick, hätte ich dich nicht gebissen. Du bist ein rohes, falsches Ding. Willst du uns einreden, dass du nichts von dem Mann weißt, der dir den Brief gegeben hat? Und steckst dabei mit den Dieben unter Pressern unter einer Decke? Pfui! Nein, ich habe nichts mit ihnen zu tun. Ich bin nicht zurückgekommen, um zu stehlen. Warum sonst? Nur um euch zu sagen, wo Georgie ist. Aber ihr dürft mich nicht verraten. Mein Vater würde mich erschlagen. Stimmt, ich habe das Päckchen abgeholt, aber ich habe nicht gewusst, worum es sich dabei handelt. Ich tat nur, was mir Jakob, der Zigeuner, befahl. Dann bin ich zurückgekommen, weil ich euch sagen wollte, was ich wusste. Zum Dank dafür behandelt ihr mich nun so. Himmel, wir müssen jetzt genau wissen, ob du die Wahrheit sprichst oder lügst. Weißt du wirklich, wo George ist, Joe? Willst du uns hinführen? Ja, ich tu's. Ich will euch beweisen, dass ich nicht so bin, wie ihr glaubt. 1 Uhr. Julian. »Heute Nacht könnt ihr nichts mehr unternehmen. Das kleine Zigeunermädchen kann vor Erschöpfung ja kaum mehr stehen.« »Sie haben recht, Johanna. Wir müssen bis morgen warten.« »Ich habe in meinem Zimmer ein Sofa. Dort kann sie schlafen. Aber zuerst muss sie baden.« Nach einer halben Stunde lag Joe auf Johannas Sofa. Sie war nun gebadet. Auch die Haare waren gewaschen. Wie sehr sie jetzt Georgie ähnlich sah... Bereits um halb neun saßen die Kinder, allerdings noch reichlich verschlafen, um den runden Frühstückstisch. Hattest du etwas mit der Entführung von George zu tun, Joe? Ich musste nur wie eine Eule rufen, sobald sie an dem Abend mit Timmy kam. Die Männer standen schon mit einem Sack bereit, den sie ihr dann über den Kopf stülpten. Und was ist da mit Timmy? Timmy bekam mit einem Stock einen Schlag über den Kopf und wurde auch in einen Sack gesteckt. Ich selbst habe es nicht gesehen. Ich musste schnell zu eurem Haus zurückkriechen und die Haustür hier zumachen. Wir sollten George und Timmy nicht vermissen, sondern sollten glauben, sie seien in der Frühe lange vor uns aufgestanden. Wir waren doch Hammel. Und wo sind George und Timmy jetzt? Es wäre nett, wenn du es uns sagen würdest, Joe. Vater hat Giorgio und Timmy in seinen Wohnwagen eingesperrt. In der Nacht ist er mit ihnen davongefahren zu Mr. Rottom. Wer ist dieser Mr. Rottom? Was weißt du von ihm? Nicht viel. Er ist reich, redet wie ein Irrer und spinnt. Vater und Jakob müssen für ihn schmutzige Arbeit machen, stehlen und so. Wo lebt denn Mr. Rottum, Weit weg von hier? In einem Haus, hoch oben in den Klippen. Ich kenne ja nicht den Weg über Land dorthin, aber mit dem Boot finde ich das Haus sofort. Es sieht aus wie eine kleine Burg mit vielen dicken Steinmauern. Georgie hat doch ein Boot. Mal dann nichts wie hin. Ich glaube, wir lassen Anne lieber zu Hause. Sie soll nicht in Gefahr kommen. Hm. Ich komme mit. »Oh nein, du bleibst bei mir. Ich möchte heute nicht allein zu Hause sitzen, sonst werde ich vor Angst noch verrückt.« N blieb also zurück. Sie war sogar ganz froh darüber, denn eigentlich hasste sie Abenteuer. julien und Dick gingen hinunter zum Strand und vergewisserten sich, ob der Zigeuner nicht in der Nähe war. Dann winkten sie Joe zu. Sie kam schnell aus ihrem Versteck herbei und kroch in Georgies Boot. Dick zog das kleine Segel auf.« Sie hatten günstigen Wind. Ich möchte wissen, wo endlich das Haus steht. Nicht einmal ein Fischerdorf ist hier auf der Karte eingezeichnet. Die Küste ist kaum bewohnt. Wo ist denn nun endlich das Haus? Wir sind schon sehr lange gefahren, Jo. Wusstest du es auch finden? Natürlich. Hinter dieser Klippe liegt die Bucht. Man findet sie sehr schwer. Halt! Hier ist sie schon. Fast werden wir vorbeigefahren. Da oben ist ja das Haus. Man würde es nicht für möglich halten, dass genau wo unseren eins steht. Darunter ist eine Höhle. Vater und ich haben Mr. Rotom dort getroffen. Ich weiß nur nicht, wie der von dem Haus dahin gekommen ist. Willst du uns gar erzählen, dass es einen Geheimgang von der Höhle zum Haus gibt? Das kann schon sein. Jetzt zogen die vier das Boot an Land. Dick tarnte es noch mit Seetang. Es sah aus wie ein Felsen. Was nun, Joe? Wo ist die Höhle, von der du gesprochen hast? Hier oben. Was ist denn los mit euch? Sogar mein Vater kommt hier herauf. Kunststück, dein Vater war Krobat und du kletterst auch wie ein Äffchen. Dort hängt ein Seil. Da könnt ihr euch festhalten und leichter klettern. So, jetzt müssen wir hier hinein. Wohin führst du uns, Joe? Hier, durch diesen engen Felstunnel Und dann sind wir in der Höhle. Wie kalt und muffig es hier ist. Oh, was war das? Eine Fledermaus. Hunderte von Fledermäusen fliegen hier herum. Darum riecht es auch so säuerlich. Kommt weiter. Gleich kommen wir in eine hübschere Höhle. Nur noch um diesen Felsvorsprung. So, weiter bin ich auch noch nicht gewesen. Ganz hübsch und trocken. Hier riecht es auch nicht nach Fledermäusen. Hier in dieser Höhle hat Vater auf Mr. Hotschaum gewartet. Plötzlich stand er da. Ich wusste selber nicht, woher er kam. Von irgendwoher muss er schließlich gekommen sein. Wahrscheinlich führt er ein Gang hier. Wir werden ihn gleich finden. Wer macht das Versteckt euch, schnell! Wer kommen sie raus und zeigen sie sich. Wir suchen einen Mr. Rottom. Führen sie uns zu ihm. Wer schickt euch? Niemand! Wir kommen, weil wir unsere Cousine und ihren Hund holen wollen. Stille. Dann baumelten aus einem Loch in der Decke zwei Beine. Gleich darauf sprang ein riesiger Bursche mit flammenrotem Haar und eben solchem Backenbart neben die Jungen. Was ist also so Ihr glaubt also, dass ich eure Cousine versteckt habe? Wer hat euch diesen Unsinn erzählt? Das erfahren sie, sobald die Polizei hier ist. Die Polizei? Warum kommt sie her? Antworte! Ä Au! Der Polizei ist eine ganze Menge von ihnen bekannt. Wer hat Leute angeheuert, dass sie wichtige Schriftstücke meines Onkels stehlen? Wer hat einen Brief geschickt und weitere Aufzeichnungen verlangt? Wer hat unsere Cousine und den Hund entführt und hält sie versteckt? Wer hat sie von Simmys Wohnwagen hierher gebracht? Wer... Woher wisst ihr das alles? Das ist nicht wahr! Hey, Markov, Komm runter! Kriech schnell in die Bucht. Dort ist das Boot, mit dem die Jungen gekommen sind. Zertrümmern! Sofort! Dann bring die beiden in den Hof hinauf. Binde sie fest an. Wir müssen schnell weg. Wie können wir denn fort? Du weißt doch, dass die Maschine nicht fertig ist. Mach sie schnell fertig. Die Polizei ist uns auf den Fersen. Ja, was tun wir mit dem Mädchen und dem Hund? Das Mädel nehmen wir mit und den Hund erschießen. Wir hätten ihn schon längst abknallen sollen. Wenn genug Platz im Flugzeug wäre, würde ich euch auch mitnehmen, ihr zwei Schnüffler, jawohl. Und dann würde ich euch ins Meer werfen. Ihr könnt eurem Onkel erzählen, dass er sein Töchterlein erst wiederkriegt wenn ich die richtigen Notizbücher habe. Das Boot ist kaputt, Rotturm. Da bin ich wieder. Gut, ich gehe voraus. Dann kommen die Jungen. Du bist der letzte, Markoff. Hilf ihnen ruhig ein bisschen mit dem Fuß nach, wenn sie Schwierigkeiten machen sollten. Noch ein paar Stein stiegen, dann standen sie endlich vor einer festen Tür. Rotturm stieß sie auf. Tageslicht strahlte ihnen ins Gesicht. Julian blinzelte. Er sah einen großen, altertümlichen Hof. In der Mitte des Hofes stand ein Hubschrauber. Nun packte ihn jemand und zerrte ihnen einen Schuppen. Er musste seine Arme auf dem Rücken verschränken. Die Handgelenke wurden ihm festgebunden und das Seil durch einen Eisenring gezogen. Dasselbe geschah mit Dick. Julien blickte zum Turm hinauf. War dieses verzweifelte Gesicht hinter dem Fenster nicht Georgie? Doch was war das? Euch los! Ist die Luft rein? Joe, komm her! Gut, dass Sie dich nicht entdeckt haben. Ich habe in meiner Hosentasche ein Messer. Nimm es heraus und schneide die Seile durch. Glaub mir, Joe, noch nie habe ich mich so gefreut, jemanden zu sehen wie eben dich. Ich habe hinter einem Felsen gewartet. Als die Luft rein war, bin ich euch gefolgt. Gott sei Dank hatten die Männer keine Ahnung, dass du noch dort warst. Georgie ist und im Turm. Wenn du es wagen kannst, in den Hof hinauszugehen, siehst du sie. Und dort drüben im Gartenhaus liegt Timmy. Er ist bewusstlos. Sie wollen ihn erschießen. Habt keine Angst. Ich dulde nicht, dass er erschossen wird. Er ist so ein hübscher Hund. Ich schleppe ihn hinunter in eine Höhle. Nicht jetzt, Joe. Wenn man dich entdeckt, sind wir alle verloren. Rottum kommt über den Hof. Joe versteckt dich hinter dem Gartenhaus. Schnell! Er kommt her! Wir stellen uns wieder an die Eisenringe, damit der glaubt, wir werden noch immer gefesselt. Ja. Ha! So könnt ihr auf die Polizei warten, ihr Schnüffler. Damit ihr nicht gestohlen werdet, will ich euch den Schuppen zusperren. ha! <lacht> Gott Dank, erst fort. Wie gut, das Jonah in ist. Kommt raus! Die Luft ist wieder rein. Es gibt keine Möglichkeit, George aus dem Turm zu befreien. Man würde uns sofort fangen. Ich werde an der Wand hochklettern. Es wächst so viel Eva am Turm. Wenn es mir gelingt, in das Zimmer neben Georgie zu kommen kann ich die Tür öffnen und sie hinauslassen. Aber diese hohe Mauer hinauf kommst du niemals. Du stürzt ab und bist tot. Wir dürfen das nicht zulassen. Puh, abstürzen. Es gibt immer wieder Löcher und Spalten, wo man sich festhalten kann. Ihr solltet mich einmal seiltanzen sehen. Niemals brauche ich ein Sprungnetz. So, jetzt gehe ich. Sie wird abrutschen. Mal den Teufel nicht an die Wand. So etwas habe ich noch nicht erlebt. Schau, da klettert sie schon. Oh, ich kann nicht mehr hinschauen. Nein, das halte ich nicht aus. Halt den Mund, Dick. Sie wird nicht fallen. Sie ist wendig wie eine Katze. Da schau, jetzt kriecht sie zu dem Fenster neben Georgies Zimmer. Es ist ein wenig offen. Georgie starrte entgeistert, als leise die Tür aufgestoßen wurde und Joe in ihrem Zimmer erschien. Bist du es wirklich, Joe? Klar, Georgie. Komm jetzt. Wir müssen verschwinden, bevor Rottem kommt. Hier, die Treppe hinunter. Da, was sollen wir denn machen Psst. mit dem Gehirn? Ja, es kommt oder jemand. Oder die oh, schnell. Hier in den Raum hinein. Es ist bestimmt dieser Rothaarige. Er kommt drei oder viermal am Tag zu mir und will, dass ich ihm von Vaters Arbeit erzähle. Du, es steht schlecht um uns. Ich habe aber eine Idee. Ich lasse mich fangen und in das Zimmer einsperren. Und du? Du entwischst inzwischen und läufst zu Dick und Julien. Rotom wird gar nicht merken, dass wir die Rollen getauscht haben. Wir sind beinahe gleich angezogen. Siehst du? Johanna hat mir eine Hose von dir gegeben. Nein, das lasse ich nicht zu. Sei doch nicht dumm. Ich kann jederzeit das Fenster öffnen und hinunterklettern. Sobald Rottom wieder gegangen ist, es ist die letzte Gelegenheit für dich zu entfliehen. Sie wollen dich heute Nacht mit dem Hubschrauber davonschaffen. Schnell, hinter den Vorhang, Georgie. Markov, die Tür ist offen. Das Mädel ist verschwunden. Wer hat die Tür geöffnet? Niemand hat sie geöffnet. Sie kann ja nur in einem der nebenliegenden Zimmer sein. Ach, da, hinter dem Stuhl ist sie Ja. »Na, komm her!« »Loslassen! Hilfe! Hilfe! Lassen Sie mich los! So, Loslassen!« Nein mit dir! Du bist der Letzte gewesen!« »Wenn ich es gewesen bin, so schwöre ich dir, dass ich die Tür abgeschlossen habe. Ich bin niemals so kopflos. Das ist immer deine Art.« »Jetzt reicht's mir aber! Hast du schon den Hund erschossen? Nein, noch nicht! Marsch! Lauf runter, mach es endlich! Sonst läuft er noch davon!« Georgie blieb das Herz stehen. Tim erschießen? Das durfte nicht geschehen. Vorsichtig schlich sie den streitenden Männern nach. Jetzt verschwanden sie in einem Zimmer. Auch auf die Gefahr hingesehen zu werden, lief sie durch eine offene Tür und stand plötzlich im hellen Sonnenschein. Sie wusste, wo Tim lag. Manchmal hatte sie ihn vom Fenster aus gesehen. Timmy, oh Timmy, wach auf! So ist's recht, Timmy. Jetzt komm schnell mit mir. Sieh doch, da drüben im Torbogen sind ja Dick und Julien. Julian, komm und hilf ihm mit Timmy Sie wollen ihn erschießen Hilft mir, wo sollen wir ihn bloß verstecken? Unten in einer Höhle, das ist die einzige Möglichkeit Wie sie es fertiggebracht hatten, wussten sie später selbst nicht mehr. In der Höhle setzten sich alle nieder. Georgie zog Timmy dicht an sich heran. Mit leiser Stimme berichtete sie, was mit Joe geschehen war. Sie ist das tapferste Mädel, das ich kenne. Hm. Sie ist schon sehr merkwürdig. Trotzdem hat sie ein gutes Herz. Hört mal, wir müssen schnell einen Plan schmieden. Die Männer werden uns bestimmt suchen. Mir kommt es vor, als hört ich Lärm. Das kann auch der Lärm der Wellen sein. Naja. Wenn Timmy nur wieder wohl auf wäre, dann braucht man nicht so aufzupassen. Ob er wieder ganz gesund wird? Aber klar, George. Mhm. Die letzten Tage sind sicher schrecklich für dich gewesen. Wie haben die Gangster dich überhaupt hergebracht? Erst haben sie Timmy und mich in einem schmutzigen Wohnwagen eingesperrt. Mhm. Dann kam ein Mann, Vater, und zerrte uns hinaus. Sie packten uns auf ein Pferd So brachte man uns auf einem schmalen Pfad her. Arme George. Ach. Können wir nicht von hier fliehen? Ihr seid doch mit einem Boot hergekommen. Wir müssen schnell heimrudern und Hilfe für Joe holen. Das Boot hat Markov zertrümmert. Und ohne Boot können wir nicht entkommen. Das ist klar. Nanu, Timmy Knot. Das hat er ja schon lange nicht mehr getan. Julian, Dick, wo seid ihr? Ich habe mich verirrt. Das ist Joe. Hier sind wir, Joe, Hier. Hier. Mensch, ohne Taschenlampe war der Stockfinster in diesem Gang. Ich habe mich ganz schön verirrt. Kann ich mir vorstellen. <lacht> Timmy, was ist denn nun schon wieder? <lacht> Wollt ihr wieder eine Wurst? Eine Wurst? Was? Oh. Jo, du bist das achte Weltwunder. Hast du noch was in der Tasche? Ja, einen riesengroßen Schlüssel. Hier, seht ihn euch an. Und wofür ist der da? Ich habe Rottom, Jakob und meinen Vater im Turmzimmer eingesperrt. Was? Jakob und dein Vater auch? Wie kamen die denn darauf? Wie bist du entkommen? Sie kamen, um Georgie zu holen. Vater war völlig verdattert, als er mich sah. <lacht> er traute seinen Augen nicht und Rotter bekam einen fürchterlichen Wutanfall, als er den Betrug merkte. Wie verrückt riss er die Schränke auf und die drei suchten hinter jedem Sessel, hinter jeder Kiste nach Georgie. Schwupp war ich draußen und die drei eingeschlossen. Sie rüttelten und tobten an der Tür. Markov rannte an meinem Versteck vorbei, nach oben, und versuchte, die drei zu befreien. Und ich bin auch schnell in seine Speisekammer gelaufen. Noch nie habe ich so ein Mädel wie dich gesehen. Du hast Mut für ein ganzes Dutzend. Das finde ich auch. Ach, das war doch kein Kunststück. Traust du mir nun endlich, Dick? Mhm. Keiner von euch wird mehr gemein zu mir sein. Natürlich nicht. Du bist jetzt für ewig unser Freund. Aber nicht George. Warum denn nicht? Ich nehme jedes gemeine Wort, das ich zu dir gesagt habe, wieder zurück. Du bist ebenso prima wie ein Junge. Ich habe das alles nur wegen Dick getan. Aber das nächste Mal will ich's für euch alle tun. Mein Gott, ich hoffe, es wird kein nächstes Mal geben. <lacht> wir müssen sofort weg. Wenn Markov die Tür aufkriegt und sie uns hier finden, dann Gnade uns. Mhm. Wir müssen die Bucht untersuchen. Vielleicht können wir uns dort irgendwo verstecken. Julien kletterte die Felsen hinunter und war froh, dass er sich am Seil festhalten konnte. Dann ließ sich Dick herab. Langsam und ängstlich folgte Georgie. Joe band Timmy das Seil um den Bauch. Es war gar nicht so einfach, ihn hinunterzuschaffen, und kein angenehmes Erlebnis für ihn. Zuletzt kletterte Joe ohne Seil wie ein Affe hinunter. Kommt rasch hier, schaut, was ich gefunden habe. Ein Boot. Was? Es ist mit Seetank getan. Aha. Hurra! Ein Boot. ein Boot. Das ist dein Boot, Georgie. Markov hat es also nicht zertrümmert. Er hat es gar nicht erst gefunden. Und Rottom angelogen. <lacht> Klasse. Ja. Schnell, schnell fort. Wir müssen das Boot schnell ins Wasser ziehen. Los, pack alle mit an. Timmy, fass. Los, Timmy. <lacht> ist tollwütig. Nimm in Acht, Markov. Timmy, Timmy komm her, her. Timmy. Timmy folgte sehr ungern. Mit einem bedauernden Blick auf Markovs Bein lief er davon und sprang ins Boot. Das kalte Wasser hatte ihn wieder ganz munter gemacht. Bellend saß er auf der Ruderbank und ließ den Mann nicht aus dem Auge. julien und Dick ruderten mit zusammengebissenen Zähnen. Markov war inzwischen in die Bucht hinuntergesprungen. Zu spät. Das Boot war nicht mehr zu sehen. Es war schon dunkel, als Georgies Boot endlich den heimatlichen Hafen ansteuerte. Am Strand standen zwei Gestalten. Es waren N und Johanna. Hallo! Seid ihr es wirklich? Ich warte schon den ganzen Tag auf euch. Ist alles in Ordnung? Alles in Ordnung, selbstverständlich. Georgie und Timmy sind auch hier. Uns geht's gut. Wo seid ihr den ganzen Tag gewesen? Was habt ihr getrieben? Oh, ich war so sehr mit meinen Nerven fertig, dass ich zur Polizei gelaufen bin. Zu dumm. Ich konnte Ihnen gar nicht sagen, wohin ihr gegangen seid. Alles, was ich wusste, war, dass ihr einen Mann namens Rottum sucht und mit Georgies Boot davon gerudert seid. Die Polizei ist mit einem Motorboot die ganze Küste abgefahren. Sie haben euch nicht gefunden. Unser Boot war gut versteckt, wie übrigens auch. So gut sogar, dass wir schon fürchteten, man würde uns niemals mehr finden. Kommt mein Vater ins Gefängnis? Ich fürchte schon. Das sieht schlecht für ihn aus. Das macht gar nichts. Mir geht's besser, wenn er weg ist. Dann muss ich wenigstens nicht das tun, was er mir befiehlt. Mhm. Aber ich will nicht in ein Heim. Das kommt doch gar nicht in Frage. Du bist ein feiner Kerl, Joe. Wir werden schon jemanden finden, der es gut mit dir meint und dich bei sich aufnimmt. Jemanden wie... Wie mich. Meine Verwandte hätte auch ganz gern ein Mädchen wie dich. Ein kleines freches Ding mit einem guten Herzen. Mach dir keine Sorgen. Wir werden uns schon um dich kümmern. Hier, das hätte ich fast vergessen. Das ist der Schlüssel vom Turmzimmer. Sicher sind die Männer noch darin eingesperrt und warten, dass man sie verhaftet. Ach, werden die erschrecken, wenn sie die Tür aufmachen. <lacht> Wir sind die fünf Freunde, Julien und Dick, Anne und George und Timmy, der Hund.